Негоподи удара не спала. Вона стояла біля вікна, дивлячись униз, де посанець коніць Польського залишив двох вояків. На столі біля розстеленого ліжка горіла одинока свічка. Дара здригнулася від рипу дверей і, озирнувшись, злякано поглянула на Ярослава. «Тихо!» – попросив він, підходячи ближче до столу, з наміром загасити свічку. «Ні!» – раптом різко мовила Дара, і він зупинився. «Чого вам треба, Яне?» «Хотів попрощатися, чи можу я наостанок обійняти жінку, яку кохаю?» «Навіть на порозі смерті ви не бажаєте розлучатися зі своєю зухвалістю». «Я кохаю вас, Даро!» – вона снизила плечима. «Вас все одно вб'ють. Зайві болісні почуття вам ні до чого. Я бачив двох біля ганку, але це ще не доводить, що я не зможу втекти. То я не помилилася. Це приїздили по вашу душу. Мабуть, комусь таки обридло спостерігати за вашим стрімким сходженням у гору». «М'якого падіння, Яне?» «Нехай би ви мене краще застрелили. Насічи ж мене вб'ють, як собаку». У напівтемрі її блискучі очі ніби опалювали йому мозок. Вона ненавиділа його не менше, ніж ті, що вимагали його голови. «Вибачте мені за все, Даро». Підійшовши, Ярослав торкнувся губами її крижаної руки – і згадав, що тисячі разів уявляв, як та крига танула. Танула для нього. Отямився, зрозумівши, що тримає її руку надто довго. І звів очі. Погляд вдарився об мармур її обличчя і згас під маскою невідомих йому почуттів. Вибачте мені. Я винна вам душу. Відвернувшись, глухо мовила Дара. Але той борг не буде повернено ніколи. Це тягар, мій тягар. То у чому ж ваша провина? Мабуть, їй більше нічого було сказати. Ярослава вийшов і нечутно зачинив за собою двері. Стало якось тепліше. Вона пішла з його життя. Просто пішла, ніби й не було нічого. Ні дійсності, ні спогадів. О восьмій ранку Ярослав постукав у браму монастиря єзуїтів. Чернець, що відгукнувся на стукіт, невдоволено оглянув його і запитав: Що потрібно тобі, мирянине? Спасіння, отче, мене хочуть убити? Чи можу я поговорити з настоятелем? Альгірдас з'явився величезний і похмурий, і чернець, що зустрів Ярослава, вклонившись, зник. «А, Ян Поланський, зневажливо мовив настоятер, про тебе нарешті згадали. Захистіть, отче, я пробуду тут недовго». «Справді? А потім? Куди ти втечеш?» «Ще не знаю». Мені немає місця у речі. Альгірдас подумав і жестом запросив увійти. Ходімо, ти, мабуть, хочеш сповідатися. Так, отже, я б хотів, щоб мою сповідь вислухали ви. Добре, я теж маю до тебе прохання. Ярослав здивувався. Яке таке прохання може бути у настоятеля єзуїтського монастиря до нього втікача, начою голову полюють? Але вибору не було. Він був згоден на будь-що. Я дозволю тобі перебути тут якийсь час, але за однієї умови. Дякую, отче, вклонився Ярослав. Не запитаєш, за якої? У вільні розпоряджатися мною, як забажаєте». Альгерда сміхнувся. «Як давно ти бачився з княгинею Поланською? Я маю на увазі пані Стефанію». Минулого тижня я чув, що вона гарно малює, хотів замовити у неї портрет.